De aici începe neștiința, autor, Gabi Schuster. Eu sunt degetele condamnate să-ți acopere fața. Sunt țărmurile șerpuind, lovite, golite de reflux. Sunt mâlul de nisip în care crabii se ascund de lună. Sunt cei nebuni și liniștiți. Mirarea... Nu mă paște. Sunt capătul cuvântului tare, carăcoarea, de aici începe neștiința, apa perfidă prin care ești văzut, fără să vezi neinventatul. Porțile tainei se trântesc în balamale. Lectura. Mai Martin.